Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ восьмий. Пенгборн наносить візит. Коли дверний дзвіночок задзвонив о чверть на восьму того ж вечора, двері знову пішла відчиняти ліс. Вона вже встигла вкласти Вільяма в ліжко, а тет все ще займався цією тяжкою роботою з Уенді. Всі книги стверджують, що батьківське мистецтво – не має якоїсь залежності від статі батька, але Ліз дуже сумнівалася в істинності цих тверджень. Тед дуже старався, роблячи все ретельно і ревно, але був надто повільним. Коли він доглядав її і навіть у церкві під час їхньої весільної церемонії, Тед не справляв такого враження. Але коли настав час щоденного вкладання близнюків у ліжко, Вільям був вимитий, переодягнений у все чисте запакований у зелений спальний мішок і сидів у ліжку. Тед тим часом намагався завернути Уенді в пелюшки. І Ліс зауважила, що йому не вдалося змити все мило з волосся Уенді, але після недовгих сумнівів вона вирішила, що день вже закінчується, і вона це зможе краще зробити завтра, нічого не кажучи чоловікові. Ліс пройшла через вітальню до зовнішніх дверей і визирнула у бічне віконце. Вона побачила шерифа Пенкборна. Цього разу він був один, але це мало заспокоїло її. Вона повернула голову назад і покликала чоловіка. «Він повернувся!» У її голосі ясно чулися нотки тривоги. Настала довга пауза, і нарешті Тед з'явився біля дверного отвору з далекого кінця будинку. Він був босоніж у джинсах та у білій тенісці. «Хто?» – спитав він дивно тихим голосом. «Пенкборн», – сказала вона. Та ти в порядку?» На руках у нього сиділа Уенді, загорнута в пелюшку, але її руки були вільні, і дівчинка водила ними по обличчю Теда. За той короткий час, коли Ліс оглядала чоловіка, вона раптом відчула, що далеко не все в нього гаразд. «Я окей, пустімо його, я зараз одягну її». І перш ніж Ліс відповіла, він швидко вийшов із дитиною на руках. Тим часом шериф Алан Пенкборн, як і раніше, терпляче стояв на сходах зовні будинку. Він помітив, як виглядала ліс з віконця і не став більше дзвонити. Він мав вигляд людини, яка любила носити капелюх для того, щоб можна було його потримати в руках і навіть іноді пом'яти трішки. Повільно і зовсім без вітальної усмішки вона зняла ланцюжок дверей і впустила шерифа в будинок. У Енді була збуджена і сповнена веселощів що робило її важкокерованою. Теду вдалося нарешті засунути її ноги в спальний мішок, після чого він перейшов до рук. Вона старанно відбивалася і примудрилася схопити його за ніс, дуже боляче і дуже міцно. Він завив від болю замість звичайного сміху, що викликало величезне здивування у Енді, що витріщилося на батька зі столика для сповивання. Він узявся нарешті за блискавку, що йшла знизу лівої ноги до самої горловини спального костюма. Потім раптом зупинився і витягнув свої руки. Вони тремтіли. Це було дрібне тремтіння, але воно було. На що ти вдивився? Чи ти знову відчуваєш провину? Ні, не провину. Він майже хотів би її відчувати. Справа була в іншому. Він отримав ще один удар сьогодні. В день, коли цих ударів було надто багато для нього. Перший нанесла поліція зі своїм дивним припущенням і ще дивнішою впевненістю. Потім цей дивний пронизливий свистячий звук. Він не знав, що це таке, але був упевнений, що вже був знайомий із цими звуками раніше. Після вечері це повторилося. Він піднявся того вечора до кабінету перевірити свої записи для нової книги «Золотий собака». І раптом, коли він схилився над аркушем рукопису, щоб зробити невеликі виправлення, Звук заповнив його голову. Тисячі птахів, що їдять і цвірінькають одночасно, і у нього виникло чітке уявлення про тих, хто саме цим займається. Горобці. Тисячі і тисячі горобців, що обліпили дахи та телефонні дроти, як це роблять польові горобці ранньою весною, у березні, поки ще лежить останній сніг на землі у брудних маленьких жолобках та канавках. «Ах, знову прийшов цей клятий головний біль», – подумав він у розпачі. І той голос, яким була вимовлена ця думка, голос зляканого до смерті хлопчика, був тим відбитком, який давно зберігався в пам'яті Теда. Жах стиснув його горло і, здавалося, повільно стискав його візки крижаними руками. «Це пухлина? Вона з'явилася? Раптом вона цього разу злоякісна? Примарні звуки!» Голоси птахів раптом затихли, майже згасли. До них долучалися тонкі звуки помахів крил. Тепер він зміг побачити їх злітаючими всіх одразу тисячі дрібних птахів, що закривають біле весняне небо. Хочуть летіти назад на північ, почув він свої власні слова, вимовлені повільним, гортанним голосом, голосом, що зовсім йому не належить. І раптом зовсім несподівано бачення та звуки цих птахів пішли з його голови. Був знову 1988-й, а не 1960-й, і він перебував у кабінеті. Він був дорослим чоловіком з дружиною, двома дітьми та друкарською машинкою Ремінгтон. Він глибоко зітхнув. Не було цього страшного головного болю. Ні тоді, ні зараз він почував себе чудово. Виключаючи... Виключаючи лише те, що, глянувши на аркуш рукопису знову, він помітив, що встиг написати там дещо. Воно було виведено впоперек машинописного тексту великими-великими літерами. «Горобці літають знову», – написав він. Це було написано не його ручкою скрипто, а одним із олівців «Берл Блэк Б'юті», хоча він не пам'ятав, як і коли міг замінити їм свою звичайну ручку. Адже він ніколи сам не користувався олівцями. Берл належали минулому часу, темному часу. Він поставив олівець назад у глечик, зв'язав потім всі ці олівці разом і прибрав цю зв'язку у висувнушу гляду столу. Руки Теда при цьому були абсолютно твердими. Потім ліс покликала його допомогти укласти дітей у ліжко, і він спустився до неї. Він хотів розповісти про те, що сталося, але виявив, що цей жах – жах, що назавжди віддрукувався в його душі з дитячих років, жах від спогадів про пухлину, яка цього разу може бути злоякісною, сковує його губи. Можливо, він трохи пізніше сказав би їй і про це, але якраз задзвонив дзвінок. Ліс пішла з'ясовувати, в чому річ, і вона сказала якраз ту небезпечну фразу і тим небезпечним тоном – яких він найбільше зараз не хотів би чути. Він повернувся. Ліс прокричала це в абсолютному здивуванні, і відчай пронизав його наскрізь, примусивши похолонути, як при різкому пориві зимового вітру. Жах і одне лише слово – «Старк». В якусь мить, поки він не усвідомив усього, що відбувалося, він був упевнений, що саме він був той чоловік, якого вона так злякалася. Горобці знову літали. А Старк повертався. Але він був мертвий. Мертвий і публічно похований. і Правда, він ніколи і не існував насправді. Справа навіть не в тому, реальний чи ні, але він повернувся такий самий. Заспокойся, наказав тет самому собі. Ти ж не неврастеник, і не треба божеволіти через цю безглузду вигадку. Почутий тобою звук, писк птахів, простое психологічне явище, яке називається залишковою пам'яттю. Воно спричинене стресом та всіма цими неприємностями. Тому просто візьми себе до рук. Але якась частина жаху ніяк не йшла з його душі. Писк птахів не лише викликав спогади про кошмарне минуле, а й свідчив про якісь передбачення. Передбачення? Відчуття спогаду про щось, що ще не сталося, але безперечно станеться. Не передбачення, звісно, а саме переміщена пам'ять. Переміщене у часі лайно, ось що це означає. Він витяг руки і пильно глянув на них. Тремтіння потроху затихало, а потім зовсім припинилося. Коли він упевнився в цьому, він запакував у Енді в її спальний костюм. Ретельно застебнув блискавку і поклав дівчинку в ліжко поряд з її братом. Після цього Тед вийшов до передпокою, де ще стояли ліс із Аланом Пенкборном. Якби Шериф цього разу не був один... Можна було б подумати, що ранкова сцена знову повторюється. Зараз тут якраз для мене законний час і місце, щоб трохи розважитись, подумав Тед, але не було нічого смішного в усьому. Те дивне відчуття було ще дуже сильним в його душі, і звук горобців. "Чим можу служити, шерифе?" спитав він без посмішки. "Ах, ще щось, чого раніше не було." Пенкборн тримав пивну упаковку з півдюжиною банок в одній руці. «Мені здається, ми могли б розпити це, доки пиво холодне», – сказав він, – «а заразом і обговорити дещо». Ліс і Алан Пенкборн пили пиво. Тед вважав за краще пепсі з холодильника. Поки вони розмовляли, вони також могли спостерігати за близнюками у цій самій кімнаті. «У мене немає приводів перебувати тут по службі», – заявив шериф. Я тепер шукаю людину, яку підозрюють у скоєнні вже не одного, а двох вбивств». «Двох?» – вигукнула ліс. «Я розберуся в цьому. Я розберуся у всьому. Я сподіваюся розколоти цей горішок. До речі, я абсолютно впевнений, що ваш чоловік має і друге алібі на цей випадок. Полісмени штату також у цьому не сумніваються. Вони просто бігають по тому самому колу». «Хто вбитий?» – запитав Тед. Молода людина на ім'я Фредерік Клоусон у Вашингтоні, округ Колумбія. Він помітив, що ліс здригнулася в кріслі і пролила трохи пива на задній бік долоні. Я бачу, вам знайоме це ім'я місіс Бомонт, промовив шериф без особливої іронії. Що відбувається? запитала вона неживим голосом пошепки. У мене немає з цього приводу жодної думки. Я майже божеволію, намагаючись щось зрозуміти в цьому. Я тут не для того, щоб заарештувати або якось досадити вам, містере Бомонд. Хоча будь я проклятий, якщо можу зрозуміти, хто ще, крім вас, міг скоїти ці злочини. Я тут тому, що хочу від вас отримати допомогу. Чому ви не називаєте мене Тедом? Алан відчув себе не дуже затишно у кріслі. Я думаю, у нинішній ситуації мені зручніше називати вас містер Бомонд. Тед кивнув. Як вам більше до вподоби? Отже, Клоусон мертвий. Тед задумливо помовчив якийсь час, потім звернувся до шерифа. І знову всюди були відбитки моїх пальців, адже правда? Так. Навіть на найнесподіваніших предметах і за незрозумілих обставин. Журнал People писав про вас нещодавно, чи не так, містере Бомонт? Два тижні тому, погодився Тед. Статтю було знайдено у квартирі Клоусона. Одна сторінка, зважаючи на все, послужила свого роду символом цієї злочинної справи яка найбільше скидається на ритуальне вбивство. Христос промовила ліс. Голос їй був втомлений і наповнений жахом. «Ви не хочете сказати мені, ким він був для вас?» – запитав Алан. Тет кивнув головою. «Немає жодних підстав щось тут приховувати. Вам доводилося читати цю статтю, шерифе? «Дружина принесла журнал із супермаркету», – відповів Алан. «Але сказати правду я тільки подивився картинки». Я якраз збираюся, коли повернуся додому, прочитати цей текст якнайшвидше. Ви не дуже багато втратили, але Фредерік Клоусон був причиною, чому взагалі ця стаття з'явилася на світ. Алан підняв руку. Ми ще повернемось до нього, але давайте спершу поговоримо про Гомера Гамаша. Ми ще раз усе перевірили з відбитками у його пікапі. Вони, як і ті, що в квартирі Клоусона, напрочуд ідентичні з вашими». «Отже, якщо це зробили не ви, ми маємо справу з двома людьми, які мають одні й ті самі відбитки. І це має бути внесено до книги рекордів Гіннеса». Він глянув на Вільяма і Уенді. Вони, здавалося, найбільше любили витріщатися один на одного, чекаючи, хто ж першим блимне оком. «Вони близнюки?» – запитав шериф. «Ні», – відповіла Ліс. «Вони справді дуже схожі один на одного, але це брат та сестра». «А різностатеві двійняти ніколи не бувають близнюками», – Алан кивнув головою. «Навіть двійня та близнюки не мають однакових відбитків пальців», – сказав шериф. Він почекав трохи, а потім звичайнісіньким тоном поставив ще одне питання, яке, як був абсолютно впевнений Тед, було давно продумане. «Вам не траплялося мати брата-близнюка, містере Бомонт? Тед повільно похитав головою. «Ні», – сказав він. У мене взагалі немає родичів, усі вони померли. Вільям та Уенді – мої єдині кревні рідні. Він усміхнувся, глянувши на дітей. Потім знову звернувся до Пенкборна. У ліс був викидень 1974 року. Ті, ті перші двоє – вони теж були двійнятами. І мені важко сказати, були б вони близнюками чи ні, оскільки нещастя сталося на третьому місяці вагітності. Та й кому наразі яка справа? Алан знизав плечима, виглядаючи трохи збентеженим. Лі зробила покупки у Філені, у Бостоні. Хтось штовхнув її, вона пролетіла вниз майже по всьому ескалатору. Сильно поранила руку, і якби не людина зі Служби безпеки, яка вчасно опинилась на місці, все могло б скінчитися ще гірше, ніж втратою двійнят. «Це надруковано у статті у People?» – запитав Пенкборн. Ліз посміхнулася сумно похитала головою. Ми залишили собі право редагувати наші життєписи, коли укладали договір на публікацію цієї статті Шериф. Ми не говорили про це Майку Дональдсу, людині, яка нас інтерв'ювала, але ми, звичайно, перевірили і виправили все те, що хотіли про нас надрукувати. Чи був той поштовх навмисним? Навряд чи варто зараз про це говорити, відповіла Ліс. Її очі зупинилися на дітях, потім опустилися вниз. Якщо це було випадково, то це був страшенно сильний поштовх у спину. Я пролетіла половину ескалатора, навіть нічого не торкаючись, і лише потім дуже сильно вдарилася. Все ж таки, я завжди намагаюся переконати себе, що це було ненавмисне. Так набагато легше жити. Думка, що хтось скидає жінку вниз по ескалатору просто для того, щоб подивитися, чим все це закінчиться, ця думка майже напевно зробить ваші ночі безсонними. Алан кивнув головою. «Лікарі, які спостерігали ліс, казали, що, можливо, у неї ніколи більше не буде дітей», – сказав Тед. «Коли вона завагітніла, вони говорили, що ліс навряд чи зуміє виносити Вільяма та Уенді до належного терміну. Але вона все зуміла. І після перерви, що тривала десять років, я нарешті почав працювати над новою книгою під своїм власним ім'ям. Це буде мій третій роман. Отже, ви самі розумієте, поки все для нас добре». «Іншим ім'ям, під яким видрукувалися, було Джордж Старк?» Тед кивнув головою. «Але з ним покінчено. Я вирішив припинити це, коли ліс була на восьмому місяці, і все йшло як слід. Я вирішив, що якщо я буду батьком, то я мушу знову стати самим собою». Потім у розмові настала досить тривала перерва. Нарешті Тед сказав. «Зізнайтеся, шерифи Пенкборн. Алан здивовано підняв очі. «Вибачте?» Посмішка торкнулася куточка рота Теде. «Я не хочу сказати, що ви продумали сценарій усіх ваших дій від початку і до кінця, але ви, звичайно ж, намітили свої вузлові та головні цілі та завдання. Якби в мене був абсолютно схожий зі мною брат-близнюк, можливо, це він відвідував ту вечірку. Таким чином, я зміг би опинитися в Касл Року, вбити Гомера Гамаша і залишити свої відбитки всюди в його машині». Але йому самому десь треба було би перебувати, правильно? Мій двійник спить з моєю дружиною і живе в моєму домі, поки я їду в пікапі Гомера до стоянки в Коннектикуті. Краду там інший автомобіль і вирушаю до Нью-Йорка. Спускаю цю машину в якийсь яр, а потім поїздом або літаком добираюся до Вашингтона. Потрапивши туди, я закінчую з Клоусоном і поспішаю назад у Ладлоу. Міняюся місцями зі своїм двійником, і ми обидва знову повертаємося до нашого звичайного повсякденного життя. Або навіть усі метро, якщо ви пропускаєте, що ліс також була нашою співучасницею. Ліз здивовано помовчала секунду, а потім почала реготати. Вона сміялася не так уже й довго, але від щирого серця, у цьому сміху не було нічого штучного. Це був просто сміх жінки, здивованої до крайності почутим кумедним жартом. Алан дивився на теда з очевидним і великим подивом. Тед, це просто жахливо, сказала ліс, нарешті заспокоївшись. Можливо, відповів він. Якщо так, то прошу мене вибачити. Це чудово зав'язано, зауважив шериф. Тед усміхнувся йому. Ви не шанувальник творчості пізнього Джорджа Старка, як я бачу. Чесно кажучи, ні. «Але мій помічник, Норіс Ріджвік, дуже любить його читати. Він повинен буде роз'яснити мені всякі сюжети цього романіста». «Ну, Старк годується разом з іншими пишучими в жанрі містичного детективного роману». Алан помовчав, непевно посміхнувся, і видно було, що він напружено думає. Нарешті він відповів. «Можливо, я обмірковував ці варіанти». «Не дуже серйозно і не зовсім так, як ви це уявляєте, але у вас немає приводу вибачатися перед нашою доброю господинею. З сьогоднішнього ранку я виявився схильний розглядати навіть ще більш неймовірні можливості». «У цій ситуації, у цій ситуації, так, саме так». Усміхаючись самому собі, Тед помітив. «Я народився у Бергенфілді, штат Нью-Джерсі, шериф. У вас немає підстав вірити мені на слово». «А тому нам найлегше перевірити відомості про моїх близнюків, вже маючи цю інформацію». Алан похитав головою і випив ще пива. «Це була надто дика ідея, і я відчував, що цей шлях пошуку зовсім, не зовсім новий. Я в цьому переконався, коли ви приголомшили нас своєю вечіркою. До речі, ми вже звірили імена. Усе підтвердилось». «Звичайно, так і мало бути», – заявила задоволеним тоном ліс. І оскільки у вас немає брата-двійника, це дуже звужує поле нашої фантазії. «Припустімо на секунду», – сказав Тед, – «просто для більшої ясності, що це справді сталося саме таким шляхом, як я змалював. Це буде вершиною фантастичних нісенітниць через один пункт». «Що то за пункт?» – запитав шериф. «Відбитки пальців». «Чому ж я йду на всі ці складнощі із забезпеченням алібі тут із цим хлопцем, що виглядає точнісінько, як я сам, а потім усюди залишаю ці чортові відбитки на місцях злочину?» Ліс сказала. «Мені все ж таки здається, що ви перевірятимете наші метрики, адже так, шериф?» Пенкборн відповів дуже флегматично. «Основою поліцейської процедури служить перевірка всіх і всього. Але я вже знаю, що знайду, коли займуся цим». Він повагався, а потім продовжив. «Мене переконала не стільки вечірка. Ви поводилися як людина, яка говорить правду, містере Бомонт. Я маю в цій галузі деякий досвід, щоб відчувати різницю. Коли я ще служив у поліції, мені дуже рідко траплялися талановиті брехуни. Вони іноді зустрічаються ще в тих містичних романах, про які ви говорили, але в житті вони надзвичайно рідкісні. І все ж чому всюди ці відбитки?» – запитав Тед. «Ось що мене цікавить». Можливо, це просто любитель не професіонал працював над моїми відбитками. Я сумніваюся у його кваліфікації. Чи не спадало вам на думку, що саме саму якість відбитків потрібно перевірити найретельніше? Він не говорив про жодні сірі ділянки. Я трохи теж в цьому розуміюся, оскільки мені довелося в це вникати для романів Старка, але не впевнений, що там все так просто і зрозуміло, як те, що я прибріхую про дактилоскопію, сидячи за машинкою. Чи було в них достатньо ділянок для порівняння при ідентифікації цих відбитків? У нас їх шість, відповів Пенкберн. Шість чудових знімків для порівняння та ідентифікації. Але хіба не правда, що в переважній більшості випадків віддруковується не вся поверхня пальця, а тільки її половинка, або навіть чверть, або взагалі мізерна смужка, всього з кількома лініями та кільцями в них. Так, у реальному житті злочинця дуже важко засадити до в'язниці на основі лише ідентифікації відбитків його пальців. Але ви тут згадали дзеркало заднього огляду, яке було забезпечене просто зразково чітким відбитком пальця, наче ті виконані друкарським способом відбитки після ретучі та всяких доводок, які розсилаються поліцейськими дільницями для затримання злочинця. І ще один відбиток втиснутий пальцем у жувальну гумку. Той справді всіляко хоче дістати мене, начебто він навмисно залишає вам сліди для того, щоб ви відшукали саме мене. Саме це постійно і спадає нам на думку. Насправді ми зіткнулися з ще дивнішими речами, і найскладніший аспект цього злочину пов'язаний із вбивством Клоусона. Там все зроблено як у класичних бойовиках жахів вирізаний язик, статевий член у роті жертви море крові, море болю і все ж таки ніхто в будівлі нічого не чув. Але якщо це працював фахівець, чому він усюди залишив відбитки пальців Бомонта? Чи може щось схоже на скелет не бути скелетом? Не інакше як хтось орудує і знаново випаленою п'ятірнею. А тим часом стара Максима, як і раніше вчить Алана Пенкборна. Якщо це ходить, як качка, крякає, як качка, і плаває, як качка, то це швидше за все і є качка. «Чи можна імітувати відбитки пальців?» – запитав Тед. «Ви читаєте в головах так само добре, як пишете книги, містер Бомонт. «Читаю думки, пишу книжки, але я не роблю вдів». Рот Алана був сповнений пива, і сміх був надто несподіваним випробуванням. Шериф мало не забризкав пивом паркет. Проте він утримався від цього, хоча частина пива потрапила не в те горло, і Пенкборн почав кашляти. Ліс підвелася і кілька разів поплескала шерифа по спині. Це було, можливо, трохи дивно, але не для неї. Життя з двома немовлятами привчило її дивитися набагато речей простіше, ніж раніше. Можливо, з цієї причини Алан почав сміятися ще голосніше. Тед приєднався до нього. і Ліз, що продовжувала постукувати по спині шерифа, також щиро розсміялася. «Я окей», – заявив нарешті Алан, все ще відкашлюючись і сміючись. «Справді». Ліз нагородило його ще одним ляпасом на останок. У цей час пиво піднялося аж до шийки майже повної і відкритої вже давно банки шерифа, після чого з шипінням, як у гейзера, вилилося через край і розплескалося по штанях Пенкборна. «Ось так, шерифське, окей», – сказав Тед, – «у нас є пелюшки». Вони всі знову розреготалися, і за час між початком кашлю Пенкборна і закінченням його сміху всі троє стали, принаймні, тимчасово справжніми друзями. «Наскільки я знаю, або зумів з'ясувати, відбитки пальців неможливо імітувати», сказав Алан, відновлюючи розмову, перервану епізодом з пивом. Тепер вони вже вступили в другий раунд, і пляма, що розпливлася на штанях, почала підсихати. Близнюки давно заснули у своєму манежі, а Ліс пішла у ванну. «Звичайно, ми все ще перевіряємо та перевіряємо. Ще раз». Оскільки до сьогоднішнього ранку у нас не було підстав навіть припускати, що хтось робитиме такі трюки з відбитками пальців Я знаю, що взагалі це вже намагалися робити Багато років тому один викрадач-вимагач привласнив собі відбитки пальців свого колишнього співкамерника Поти убив його і знявши шкіру з подушок його пальців, яку він, я думаю, що ви про це чули, вставив у дуже тонкий пластик ці тонкі пластикові плівки він одягнув на подушки своїх власних пальців і став сміливо залишати дактилоскопічні автографи для того, щоб переконати поліцію, що той хлопець все ще живий і орудує на волі. І це спрацьовувало? Поліцейські отримали кілька цікавих дактилоскопічних відбитків, сказав Алан. Справжнього злочинця. Натуральні жирові виділення на його пальцях злегка просочували камуфляжну плівку – а оскільки пластик був дуже тонким і чутливим до найменших, шорстко стаєв він і передав відвитки власних пальців злочинця. Можливо, інший матеріал? Звісно, можливо. Це відбувалося всередині 50-х років, і я розумію, скільки сотень нових полімерів було винайдено з того часу. Ми знаємо на сьогодні, що ніхто з експертів та слідчих нічого не чув про такі спроби. І я думаю, що тут поки що потрібно поставити крапку. Ліс повернулася в кімнату і сіла, підібгавши під себе ноги, як кішка, сховавшись з підницею. Теду сподобався цей вчинок, який здався йому якимось позачасовим та дуже граціозним. Тим часом є й інші припущення, Тед. Тед і Ліс обмінялися швидким поглядом при першій згадці про те, що Шериф назвав Теда по імені, а не за прізвищем Бомонд, але Алан не звернув на це особливої уваги. Він витяг записник зі своєї верхньої кишені і розглядав одну з його сторінок. «Ви курите?» – запитав він. «Ні». «Він покинув ще сім років тому», – сказала Ліс. «Це було дуже важко, але він зав'язав спалінням». «Деякі критики вважають, що світ стане кращим, якщо я скоріше загнуся. Але я волію, щоб раніше мене на той світ вирушили вони самі», – сказав Тед. «Але чому ви питаєте?» «Ви все ж таки курили». Так пел Тет Тед збирався випити склянку содової. Він затримав її всього за шість дюймів від рота. «Як ви це дізналися? Ваша кров типу А, резус негативний?» «Я починаю розуміти, чому ви йшли сюди, щоб заарештувати мене вранці», – сказав тет. «Якби не таке надійне алібі, я б уже сидів у в'язниці, вірно?» «Точно вгадано». «Ви могли з'ясувати відомості про кров із записів в архівах Національної системи, військової підготовки офіцерів резерву», – сказала Ліс. «Думаю, що і відбитки пальців Теда там теж зняли уперше за все його життя». «Але вони не могли знати, що я курив сигарети Пелмел протягом 15 років», – заявив Тед. «Наскільки мені відомо, армія не зберігає такої інформації». «Її дав нам матеріал, знайдений сьогодні вранці», – пояснив їм Алан. «Попільничка в кабіні пікапа Гамаша була сповнена недопалків цигарок Пелмел». Старий курив тільки люльку, та й то дуже рідко. Також пару недопалків Пелмел було виявлено й у квартирі Фредеріка Клоусона у попільничці на столику. А він удома зовсім не курив, можливо, лише зрідка за компанією. Так каже його домогосподарка. Ми визначили там кров злочинця з аналізу слини на недопалках. Звіт сирологіста також надає багато інформації. Краще, ніж відбитки пальців. Тед більше не посміхався. «Я нічого не розумію у цьому, я зовсім нічого не можу збагнути». «Є одна річ, яка вам ніяк не відповідає», – сказав шериф. «Світле волосся. Ми знайшли приблизно дюжину волосків у машині Гомера, а також знайшли аналогічне волосся на спинці крісла, на якому сидів убивця в кімнаті Клоусона. Ваше волосся чорне. Я чомусь не вірю, що ви носите перуку». «Ні, Тед не носить, але, можливо, це робить вбивця?» – слабо заперечила Ліс. Можливо, погодився Шериф. Якщо так, то вона зроблена із людського волосся. І тут питання, навіщо ж потрібна перука, якщо ви прагнете залишити свої відбитки та недопалки де тільки можливо? Або малий, надзвичайно тупий, аби він хоче видати себе за вас? Світле волосся в жодному разі ніяк не підходить. Можливо, він просто не хоче бути впізнаним, сказала Ліс. Пам'ятайте, матеріал про Теда виявився надрукованим у журналі People два тижні тому а журнал розповсюджують від узбережжя до узбережжя по всій Америці. «Так, це цілком можливо. Хоча якщо це хлопець виглядає як ваш чоловік, місіс Бомонт». «Ліс. Окей, Ліс. Якщо він скидається на вашого чоловіка, він буде схожий на Теда Бомонта зі світлим волоссям, адже так...» Ліс уважно оглянула Теда і потім почала сміятися. «Що ж тут такого кумедного?» – запитав Тед. «Я намагаюся уявити тебе блондином», – відповіла вона – все ще сміючись. «Я думаю, ти б виглядав, як дуже розбещений Девід Боуї». «Хіба це смішно?» – запитав Тед Алана. «Я не думаю, що це смішно». «Ну», – відповів посміхаючись Алан. «Гаразд, хлопець міг носити сонцезахисні окуляри, накладні вуса, а не лише світлу перуку, про яку ми робимо припущення. «Ну, якщо вбивця той самий хлопець, якого бачила місіс Арсено...» «Що забирається в пікап Гомера у чверть на першій ночі, на перше червня?» – заявив шериф. Тед подався вперед. «Він справді виглядав, як я?» – запитав він. Вона не змогла розповісти нам щось певне, крім того, що він носить костюм. Але, що важливо, я наказав своєму помічникові Норісу Ріджуіку показати їй сьогодні ваше фото. Вона заявила, що не думає, що той хлопець був схожий на вас, хоч і не впевнена повністю. Вона сказала, що та людина була більшою на зріст, і він сухо продовжував Це та леді, яка вірить у необхідність, перш за все, обережності у всьому. Вона спромоглася визначити різницю у зрості по картинці? у сумніві запитала ліс. Вона бачила влітку теда за містом, відповів Аллан, і вона каже, що не може бути впевнена повністю у цьому своєму свідченні. Ліз згідно кивнула. Звісно, вона знає теда. Вона зустрічала нас обох, і не раз. Ми часто купували продукти у їхній овочевій крамниці. Я просто здуріла, вибачте». «Немає за що вибачатися», – сказав шериф. Він перестав пити пиво і перевірив, як виглядають його штани. Сухі, чудово. Щоправда, невелика пляма залишилася. Але її зможе обов'язково помітити лише дружина Алана. А решта – навряд. Як би там не було, мені час перейти до останнього питання або аспекту, або, як тільки вам, чорт забирається, завгодно буде називати. Я сумніваюся, чи це взагалі має якесь відношення до даної справи. Проте завжди краще все перевіряти досконально. Який розмір взуття у вас, містере Бомонд? Тед подивився на ліс, а та знизала плечима. У мене досить дрібні лапи для хлопця на зріст 6 футів і 1 дюйм, так я вважаю. Розмір взуття 10, але іноді краще підходить 10,5. Нам повідомили про відбитки підошов із явно великим розміром взуття, заявив Алан. «Я взагалі-то не думаю, що це сліди злочинця, а якби і так, то їх можна легко підробити, надівши чуже взуття». «Як виглядали ці відбитки ніг?» – зацікавився Тед. «Яка різниця?» – відповів Алан, похитавши головою. «Ми навіть не стали їх фотографувати. Я думаю, ми отримали всі докази зі столика вбитого, тет Ваші відбитки пальців, тип крові, марку сигарет». Але він не почала було ліс. Алан простягнув заспокійливу руку. Колишню Марку Цигарок, я підозрював, що міг припуститися помилки, присвятивши вас усі ці подробиці. Щось усередині мене протестує проти цієї балакучості, проте ми вже зайшли занадто далеко. А тому немає сенсу не помічати лісу, поки ми розглядаємо кілька дерев. Ви пов'язані також і в іншому. Касл Рок – ваше офіційне місце проживання, як і Ладлоу оскільки ви сплачуєте податки в обох цих місцях. Гомер Гамаш був не просто вашим знайомим, він був... Адже він добре справлявся з роботою тут. Так, відповіла Ліс. Він, правда, вже перестав працювати сторожем на повну зміну того року, коли ми купили цей будинок. Дейв Філіпс і Чарлі Фортін стали його наступниками. Але він любив попрацювати, прибираючи сміття і взагалі по господарству. Якщо ми припустимо, що той хлопець, який голосував на дорозі, якого бачила місіс Арсено, убив Гомера, а це припущення, мабуть, реальне, постає питання. Чи вбили Гомера просто тому, що він підвернувся першим під руку і був досить дурний чи п'яний, щоб пускати до себе в кабіну вночі незнайомця? Чи його вбили тому, що це був Гомер Гамаш, знайомий Теда Бомонта? Але як він міг знати, що Гомер мав їхати там у такий час? – запитала Ліс. Тому що це був вечір гри в боулінг, а гра в боулінг є, тобто була, затятою звичкою Гомера. Він був, як старий кінь ліс. Він завжди повертався в стайню тим же шляхом, що й багато років раніше. «Ваше перше припущення, – зауважив Тед, – було пов'язане з тим, що Гомер зупинився зовсім не тому, що був п'яний, а через те, що пізнав того, хто просить його підвести». Незнайомець, який хотів убити Гомера, навряд чи взагалі спробував би зупиняти його машину. Або зробив би це вже в останню чергу. Адже йому нічого не варто було застрелити Гомера здалеку, було б бажання. «Так», – Тед сказала Ліс голосом, який переривався від хвилювання. «Поліція вважає, що він зупинився, впізнавши тебе, адже так?» «Так», – відповів тет. Він перетнув кімнату і взяв її за руку. Вони вважають, що тільки хтось схожий на мене, той, хто знав і його, міг діяти саме таким чином. Я навіть згоден із усіма цими припущеннями щодо костюма. Як ще міг бути одягнений, плануючи, і скоїти вбивство у першій годині ночі відомий письменник? У гарний твідовий костюм із замшевими нашивками на рукавах піджака. У всіх британських детективних романах це абсолютно необхідний атрибут. Він поглянув на шерифа. Все це страшенно дивно, адже так? Вся ця справа. Алан кивнув головою. Дивно надзвичайно. Місіс Арсенов вважає, що він почав переходити дорогу, або щонайменше збирався це зробити, коли Гомер з'явився на своєму пікапі. Але випадок з Клоусоном у Вашингтоні підтверджує припущення, що Гомера, очевидно, вбили зовсім не випадково через те, що він був п'яний, а саме тому, що його обрали жертвою заздалегідь. «Тому давайте поговоримо про Фредеріка Клоусона, Тед. Розкажіть мені про нього». Тед і Ліс переглянулись. «Я думаю, що моя дружина, – сказав Тед, – зробить це швидше і точніше за мене. Вона, до речі, вимовлятиме і менше лайок порівняно зі мною». «Ти справді так вважаєш? – задала Ліс питання чоловікові. Тед кивнув головою». Ліс почала розповідати спочатку повільно, потім все швидше. Тед переривав її на початку один чи два рази а потім сів і уважно слухав. За наступні півгодини він не промовив майже жодного слова. Алан Пенкборн витяг свою записну книжку і щось креслив у ній. Після перших кількох питань шериф також припинив спроби втручатися у розповідь Еліс.